шмагано по п'ятах воловими жилами. Султан ніс справедливість в усі землі і утверджував її також у своїй землі. А Європа зготовлялася до відсічі Османській силі. Під Відень спішно стягувалися війська з усієї імперії Карла V. Навіть французький король Франциск щоб не викликати нарікань з боку християнських володарів, виявив готовність послати свою допомогу Фердінандові. Хоч потай намовляв Сулеймана обминути Відень і вдарити одразу на Італію, щоб завдати Карлові найдошкульнішого удару. Папа Римський Климент, який уже помирився з імператором, простивши тому розгром Рима і ганебне своє полонення, прислав Фердінандові дві освячені хоругви, які б могли розгромити невірних. Навіть Лютер, який колись висміював тих, хто намагається боротися з турками, тепер звернувся із закликом до всіх володарів об'єднатися, щоб назавжди покінчити зі страшною османською загрозою. Турки не мають ніякого права затівати війну і підкорювати землі, які їм не належать. Їхні війни суть тільки злочин розбій, якими Бог карає світ. Вони воюють не за необхідності, не для забезпечення миру своїй вітчизні, як держави впорядковані, але тільки для того, щоб шарпати і грабувати народи, які не вчинили їм ніякого зла. Отже, вони – суть лоза Божа і служителі диявола. Весь світ підіймався проти османів, а османи йшли проти всього світу. І Роксолана, їхня султанша, теж виходила, ставала проти всього світу. Послина в перебій доносили із Стамбула своїм урядам про всемогутність молодої султанші. А ніхто не знав, яка вона ще й тоді була безпорадна і безпомічна. Колись жила єдиним наміром вирватися з рабства, вирватися будь-якою ціною, народити султанові синів, зміцнитися і вознестися. Тепер втішала себе думкою. Ось повиростають діти, ось повиростають, а вже тоді що тоді не знала й сама. Пішла в той похід, може, лише для того, щоб виказати свою силу перед валідею, і перед Хатіджею, і щоб не підпускати близько до султана цього підлого грека Ібрагіма, гнати його поперед війська, гнати і гнати, щоб ставив мости, розчищав путь, влаштовував урочисті зустрічі Падешахові і всемогутній султанші Хасикі. У ніші, поки вони розкошувались з султаном у зручних купальнях, поставлених для них на гарячих джерелах, тяжко занедужав малий Джихангір. Він і народився найхирлявішим з усіх своїх братів, слабішим навіть за мехмеда. Боліло щось йому в його маленькому тільці, він корчився. Темнів личком, не мав сили й кричати, тільки дивився на матір великими, як на іконі очима. Так ніби хотів сказати їй, що відчуває і розуміє усе лихо цього світу, і шкодує, що вона привела його сюди. Так само несподівано, як вирушила в похід, Роксолана з дітьми повернулася до Стамбула. Розставання з Сулейманом було тяжке і болісне, але султанша квапилася, вже шкодувала, що вчинила так нерозумно, наражаючи малих дітей на невигоди і жорстокості похідного життя. Втікала від Стамбула, від його зловорожих очей, від отруйних язиків і підшептів, металася, шукаючи порятунку і притулку. А де могла знайти їх у тім світі, що про нього з такою гіркотою писав Лютер. Хоч у який бік ми повернемося, повсюди диявол звиває собі гніздо. Чи підемо до турків, зустрічаємо диявола. Чи лишаємося там, де володарює папа, пекло неминуче. З обох боків і повсюди самі лиш дияволи. Так по нещастю йде нині світ. Немає дня, немає години, в якій ти був би прикритий від смерти. Від нині не можна ждати нічого доброго. Посудина розбита – і юшка розлита. Султан стояв на Зимунському полі, не рушаючи далі, поки не отримає вісті про те, що Роксолана щасливо повернулася до столиці і разом з дітьми перебуває у священній неприступності Гарему. Тоді швидко пішов до Драви, звелів переправлятися одразу в 12 місцях, щоб без затримки йти на Відень. Ще не знав, що йде, може, до своєї найбільшої ганьби. Роксолана вчасно вернулася.